Третій усе добро спускає з рук» – це тема багатьох епопей. Ось і тут батьки розмовляють, вкладаючи слова ненависть, по суті, обмінюються плювками. А ця доросла в мові дитина користується тими самими словами інакше, наповнює їх цілком відмінними почуттями. «Гаразд», – додав я, – впораюся сам. «Звичайно, я в таких дрібницях не шукав помічника». «Ти підріз з осині, усміхнувся я. «А ти купив добрі чоботи». Він з тугою в очах обійшов навколо мене. «Я і тоді був у цих чоботах. Ти, брате, не додивився». Він в плечима, виліз на лаву і почав хукати на замерзле вікно. Злави лави звисали, подригуючи його босіно-женята. «Обв'яжуся лахами і піду на двір», ніби в голос розмірковича сказав хлопчик. «Сидиш у хаті, сидиш». «Ми старим, як арештанти. Мамі добре. Їй шнурованих черевіків вистачить ще на одну зиму. Чого люди не можуть ходити, як вовки?» «Може, він чекав, що я йому дам на годинку чоботи, бо так, скаржачись, крадькома позирав у мій бік?» «Штучність, лицемірство і судороги егоїзму – звички нашого віку. І цей чоловічок уже пускав у хід хитринку». В умовах сім'ї серце, розум і рука тісно зв'язані між собою, несуть службу життя, просякнути духом істини і справедливості. Як це смішно звучить. З нас готували педагогів і заставляли заучувати ці лебедині пісні, як молитви. Святиня сімейного вогнища є тим місцем, де сама природа спрямовує, здійснює і забезпечує рівновагу людських сил. У сім'ї об'єднується все, що я вважаю найбільш святим і високим для народу і бідних. Лише з сім'ї, з неї єдиної, походять істина, сила і благотворний вплив на народну культуру. Навчаючи мене цих лебединих пісень, вони хотіли з мене зробити свого місіонера. А вийшло навпаки, те, чого вони мене навчили, повернулося проти них. Тепер розумніший підхід тримають у темряві. На цих галичан не можна покладатися. Скільки вовка не годуй, він у ліз дивиться. «Стара моя давно пішла?» – запитав той, що б'є мертвих. «Перед тим, як ти встав. Вона довго не засиджується в колонії. А ти що робиш цілими днями? Дивлюся у вікно. Думаєш?» «Так. Бачиш...» «Бабу Ягу, відважного князя і крилатого коня?» Той, що б'є мертвих, басом засміявся, але не сказав нічого, і нібито пильніше став дивлятися у зимиті. Вітер стугунів і шарпав і Я вийшов за сіном, щоб наладувати шкурки. Поміж бур'янами попадалася така податлива відволога трава, що просто просилася для в'язання». Я вибрав сніпок цієї трави і заніс до хати разом з бур'яном для шкурок. «Ти хочеш настелити діда?» – запитав Семенко. «Хіба завтра лізь дво?» «Заскоро святкуєш, усміхнувся я, підвішуючи шкурки до цвяхів біля запотілого одвірка. «Зараз ми сплетимо кіску і змонтуємо тобі чоботи». Його безжально застигли оченята, спалахнули зацікавленням, як у деспота, якого давно не хвилювали несподівані винятки серед заведеного ним порядку. Я зв'язав стебла і подав йому, щоб тримав. «Я в них не обморожу ніг», – запитав він з недовірою. «Опши йому зайцем», – хлопчик повів бровами. «Ой ти вигадливий», – у його голосі почувся захват. Певно, багато світу сходив. Немало. Оце чоловік. Він зазирнув мені у вічі і перейшов на шепіт. Старий мій каже, що був Віталій. Можна в це вірити? Можна. Той, що мертвий б'є, невдоволено скривився. Чого набурмосився, спитав я. Такі речі непровигідні мовляться. Плити-плити. Молодиця внесла наповнену торбу. Коли скинула її біля скрині, задзвеніло зерно. Ще спить? спитала ні до кого, не звертаючись, зняла з себе кожуха, витерла піт на чолі. Це ви розтопили, збирався пекти зайчатину.